Politicienii români au fost lămuriți acum șapte ani de Curtea Constituțională că președintele țării este cel care reprezintă România la Consiliul European. Sesizarea Curții a fost făcută în iunie 2012 de președintele Traian Băsescu, întrucât premierul Victor Ponta insista să meargă el la Bruxelles. Imediat după decizia Curții Constituționale, premierul Ponta a afirmat că este una politică. Noi avem pe de o parte guvernul, parlamentul și milioanele de voturi ale celor care au încredere în noi, iar președintele are cinci judecători care transpun în decizii tot ceea ce îi convine într-un anumit moment președintelui lui Traian Băsescu. Vreau să vă anunț că evident mâine voi merge la Bruxelles. Și, a doua zi, Victor Ponta a ignorat decizia CCR și a plecat la Bruxelles. Chiar în ziua summitului pe la prânz, l-a sunat Petraian Băsescu să-i ceară un mandat de reprezentare a țării la Consiliului European. Mandat pe care, desigur, nu l-a primit. Juridic, acest scandal s-a încheiat anul următor, când parchetul general i-a comunicat premierului Victor Ponta că, deși a uzurpat cu intenție atribuțiile președintelui României, nu va fi urmărit penal. După 10 ani în fruntea guvernului britanic, Tony Blair a plecat din funcția de premier pe 27 iunie 2007. Demisia lui a fost anunțată înainte de alegerile locale ce au avut loc în Marea Britanie la începutul lui mai 2007. Tony Blair a spus că pleacă din parlament, din fruntea partidului laborist, precum și din fruntea guvernului. I've been Prime am fost premier al acestei țări puțin peste 10 ani. Cred că e suficient de mult atât pentru mine cât și pentru țară, le-a spus Tony Blair britanicilor când și-a anunțat retragerea pe 10 mai 2007. Succesorul lui a fost desemnat Gordon Brown, a fost ministru de finanțe în guvernul Blair. Iar fostul premier a fost numit emisar al quartetului format de Statele Unite, Rusia, ONU și Uniunea Europeană pentru Orientul Mijlociu. Un drum celebr din America, Route 66, a intrat în istorie în urmă cu 34 de ani. Route 66, șoseaua ce se întindea pe aproape 4.000 de kilometri de la Chicago la Los Angeles, a fost scoasă oficial din sistemul de autostrăzi al Statelor Unite după 59 de ani de viață. Fârșitul acestei șosele, supranumită și mama tuturor drumurilor, sau șoseaua principală a Americii, a fost adus de autostrăzile moderne, a căror construcția a început în anii 50. Route 66 rămâne însă în cultura populară americană, datorită cântecelor și emisiunilor TV în care este menționată. De asemenea, apare și în Fructele Mâniei, filmul regizat de John Ford și inspirat din romanul lui John Steinbeck. Actorul american Jack Lemmon a murit pe 27 iunie 2001. A jucat cu același succes atât în comedii cât și în drame și s-a făcut cunoscut pentru personajele ușor iritabile sau nevrotice pe care le-a interpretat. Cele mai cunoscute roluri sunt din filmele uh, Unora le place jazzul, Sau apartamentul, sau Sindromul china. Oscarul pentru cel mai bun actor l-a primit în 1974 pentru rolul din filmul Salva Stigrul. Well, I tell you, I, uh... I had a speech prepared in 1959, I've forgotten it să vă spun, aveam un discurs pregătit în 1959, dar l-am uitat, a spus Jack Lemon, cu ochii în lacrimi când a acceptat premiul. El făcea referire la faptul că în 1959 jucase în filmul unor le place jazzul și a fost atunci nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor, dar nu a câștigat. Din anii 60 a format un cuplu de succes cu actorul Walter Matau împreună cu care a jucat în comedii precum Grumpy Old Man, tradus la noi morocănoșii. În fine, pe 27 iunie 1987, Whitney Houston a devenit prima femeie din Statele Unite, al cărei album intitulat Whitney, a intrat în topul american direct pe locul 1. De pe același album, a avut în premieră pentru artistă patru single-uri consecutive, care au ajuns tot în vârful clasamentului. Primul single, care a deschis calea către acest record, a fost I Wanna Dance With Somebody, premiat cu un Grammy anul următor.